Kapitola čtvrtá, Duryodana začíná kout pikle. Pándovci si v hasty začali užívat života. Hráli si s sto syny, známými jako kurovci. Pándovy synové je předčili ve všech směrech, silou, znalostmi i v zacházení se zbraněmi. Zvláště velkou silou vynikal bhýma a těšilo ho při sportu porážet kurovce. Ničím se mu nedokázali vyrovnat, protože bujný býma byl po svém bojském otci nepřemožitelný. Při zápase ani v boji ho nikdo nepřekonal a snadno odrážil útoky jakéhokoli počtu kudovců. S chlapecké dovádivostí jim často prováděl různé naschvály, a když se rozlobili a snažili se mu to oplatit jen se smál. Zejména Duryodana nemohl býmovi žarty a sílu vystát jako nejstarší syn slepého krále, požíval v kurově rodě největší vážnosti. Starší kurovci ho pečlivě vychovávali a cvičili v královských uměních, protože v něm spatřovali možného budoucího vládce světa. Měli na paměti nepříznivá znamení, která se objevila při jeho narození a proto zvláště dbali na to, aby ho naučili morálním zásadám. Princ byl silný a znalý všech druhů zbraní i umění politiky a od narození byl zvyklý být v Královském paláci středem pozornosti. S příchodem pándovců se ale vše změnilo. Pándou synové byli laskaví, skromní a oddaní svým starším příbuzným. Bíšma, vidura i ostatní starší kurovci si je okamžitě oblíbili. Jejich chování představovalo vítanou změnu. Oproti Duryodanovi a jeho bratrům, kteří měli sklony k sobectví a píše a často se chovali spupně. Duriodana Duryodana začal vůči svým pěti bratrancům brzy pocitovat zášť. Při pohledu na býmovi kousky jeho nevraživost rostla, jako když se do ohně přilévá olej. Po dalším dní plném ponížení ze strany Býmy Duryodana cítil, že už více nesnese promluvil s dušásanou, druhým nejstarším ze stakurovců. kurovců. Milí bratře, ten býma nám neustále působí potíže. Všechsto najednou nás vyzývá k boji a rozhazuje nás kolem jako stébla trávy. V ničem ho nedokážeme předčit. Zahambuje nás dokonce i jídle tím, že toho sám sní tolik jako nás dvacet dohromady. Musíme nějak pokořit jeho píchu. Duryodana během řeči přimhouřil oči. Měl zlé úmysly. Tíhnul k zlovolným činům a jeho strýc Šakuny, který se usadil v hasty nápru, ho v tom ještě povzbuzoval. Princ Gandhari se cítil dočen tím, že se Bíšma rozhodl dát jeho sestru slepému Dritaráštrovi a ne Pánduovi. Nyní toužil po pomstě. Zapojil se do dvorských intrik, aby přišel na to, jak se Bíšmovi pomstít. Ublížit pándovcům, kteří byli Bíšmovi očivině drazí, bylo jedním z účinných způsobů. Zároveň by tím samozřejmě podpořil zájmy synů své sestry. Duriodana byl ochotným spojencem. Chlapec viděl vestríci, který neustále strojil nějaké úklady svého učitele. Když si k němu Duriodana přišel na mu stěžovat, nebylo příliš těžké ho přesvědčit, aby pádovu chlapci provedli něco špatného. Duryana prozradil Dušásanovi svůj odporný plán. Zítra předložím Býmovi ohromnou otrávenou hostinu. Až po jídle upadne do bezvědomí, spoutám ho a hodím do gangy. Bez býmy jsou ostatního bratři bezmocní a snadno si s nimi poradíme. Mému nároku na trůn takyž nic nebude stát v cestě. Dušá sana se souhlasně pousmál. Ani on nemohl vystát býmovo chování a stejně jako Durjodana cítil, že jeho postavení v kurovském rodě se po příchodu pándovců značně otřáslo. Objel bratra a se smíchem se spolu vydali lesní cestou zpět do paláce. Příštího rána na navrhl a vysešli všichni princové společně pobavit k řece. V tedy všichni nastoupili na své zářící vozy, které připomínaly města a jejich obrovská kola za jízdy rachotící jako hrom zvedala oblaka prachu. Když dojeli ke břehu řeky, silní mladíci za smíchu a žertování se stoupili z vozů a vešli do prostorného síla, které zde pro jejich zábavu a odpočinek nechal postavit Brita tento elegantní palác o sedmi poschodích byl postaven z bílého mramoru. Na vysokých zlatých stožárech na střeše vlály prapory mnoha barev. Byly v něm desítky pokojů, které skýtaly veškeré pohodlí. Každý pokoj byl vkusně vyzdoben gobelíny, krásnými malbami a nábytkem ze slonoviny a korálu, posázeným drahokami a pokrytým zlatými poduškami. Královští hudebníci a tanečníci stáli poblíž, připraveni prince bavit a k jejich ochraně jim král poskytl sto vybraných členů své stráže. Uvnitř do Jodana pozval všechny k velké hostině, kterou pro ně připravil. Provedl je domem a pak ven do hlavních zahrad. Chlapci se s potěšením dívali na rozlehlá jezírka plná červených a modrých lotosů, jejíž břehy pokrývala hebká tráva. Zurčení křišťálových vodopádů se mísilo se zpěvem pestrbarevných cizokrajných ptáků. Vzduch byl nasycen opojnou vůní květu. Na trávě ležely připravené ozdobené podušky a velký počet služebníků čekal, až bude moci hostinu podávat. Duryhodan se posadil vedle býmy a poručil služebníkům, ať přinesou jídlo. Bylo vynikající. Duriodana předtím do Bímovy porce osobně přimíchal jet, a poté mu jídlo na talíři nabídl. S předstíranou láskou mu je vlastnoručně vkládal do úst. Bezelsný Bíma nic netušil a spokojeně snědl svou obvyklou porci. Duriodana byl v duchu radostí bez sebe, když býma hladově spořádal otrávené koláče, záviny, šlehačku, nápoje a další pochoutky. Po hostině navrhl, aby se šli všichni pobavit k řece. Chlapci k ní radostně běželi jako o závod a tam zápasili, válili se po zemi a házeli jeden druhého do průzračně modré vody. Býma jako obvykle vynikal největší silou. Nezdálo se, že by na něj jedný nějak účinkoval. Princ, který o hlavu a ramena převyšoval své druhy, neměl v zápase sobě rovného. Každý, kdo se k němu přiblížil, letěl v zápětí do vody. Hravý býma se potom potopil a rychlým pohybem svých paží zvedal vysoké vlny. Ostatní prince pak stahoval pod vodu. Pozdě odpoledne začaly být chlapci unavení. Vyšli z vody, oblékli se do bílých šatů a ozdobili zlatými šperky. Pak se zmoženě vydali zpět do svého sídla, aby tam strávili noc. Býma měl v sobě tolik jedu, že by to zabilo sto mužů, ale sám začal pocitovat jeho účinek teprve až večer. Když přišla noc, syn boha větru se cítil tak unaven, že se rozhodl ulehnout na břehu řeky, aby si odpočinul. Pomalu upadal do hlubokého spánku. Když se ostatní princové vrátili zpět do paláce, Duryodhana vysítil svou příležitost. Spolu s dušá spoutali Býmovi ruce a nohy silnými provazy, kradmo se rozhlédli a rychle skutáleli bezvládného prince do řeky. Býma se potopil ke dnu, kde ho začal unášet spodní proud. Gangou se dalo vstoupit do nebeského sídla božských hadů nágů a Býma byl unášen po mystické cestě přímo do jejich středu. Hadi začali člověka, který se tak náhle objevil mezi nimi, i hned kousat. A ukázalo se, že jejich prudký jed působí jako protilátka na durjodanou věc z rostlin. Jak účinek jedu slábl, Býma se začal pomalu probírat. Probudil se na neznámém břehu řeky, obklopen hady hrozícími mu svými jedovými zuby. Býma spředrhal provazy, kterými byl spoután, popadl hady a o ozem. Některé zašlápl do země a jiné odhodil do dálky. Když ostatní hadí viděli, jak tucty z nich zbavil vědomí, v hrůze se odplazili pryč. Nágové se rychle odebrali ke svému králi, Básukimu, a vyděšenými hlasy mu sdělili. O králi, ocitl se mezi námi člověk spoutaný provazy. Zřejmě byl otráven, nebo byl bezvědomí. Když jsme ho uštkli, nabil vědomý a přemohl nás. Měli by se za ním i hned vydat. Vásuky na sebe vzal lidskou podobu, zvedl se ze svého drahokami zdobeného trůnu a vznešenou chůzí vyrazil ze svého paláce. Arka, vůdce nágu, šel s ním. Kdysi dávno žil na zemi mezi lidmi. Byl pradědem kuntý a v Bímovi okamžitě poznal svého pravnuka. S úsměvem se princi představil a objal ho. Vásuky ho tento pohled potěšil a Arkovi řekl. Jakou službu můžeme prokázat tomuto chlapci? Obdarujme ho hojností drahokamů a zlata. Árka pohlédl na mocného býmu a odpověděl. Myslím, že bychom princi nejlépe posloužili, kdybychom mu dali okusit naši rásu. Vásuky souhlasil. Vrátil se z býmou zpět do svého paláce a nechal přinést nádoby s nebeským nápojem, rásou, který se získává z nebeských rostlin. Stačilo, aby člověk vypil jeden jediný pohár a navždy získal sílu tisíce slonů. Nágové před býmu postavili nesčetně nádob a vybídli ho, ať se napije. Býma se posadil tváří k východu a tak, jako vždy před jídlem čipitím, se pomodlil k pánu. Pak pozvedl jednu z velkých nádob s rasou a na jeden lok ji vypráznil. Nágové ohromně přihlíželi, jak Býma vypil osm nádob božského elixíru, pokaždé na jediný lok. Ani ten nejmocnější z nich by něco takového nedokázal. Když se Býma dostatečně napil rásy, opět pocítil ospalost. Vásuky mu nabídl nebeské lože a princ na ně ulehl. Hlubokém spánku strávil osm dní, během níž jeho tělo vstřebávalo rásu. Probudil se devátého dne a cítil, že má nesmírnou sílu. Nágové mu prozradili, že rása mu dala sílu desetitisíce slonů. Teď bude v boji nepřemožitelný. Vásuky Býmovi řekl, ať se vykoupe v poslátných vodách blízké řeky Mandákiní a potom si oblékne šaty, které mu král Nágu přinesl. Pak ať se rychle vrátí domů, protože jeho příbuzní si už o něho dělají velké starosti. Býma se vykoupal, snědl nebeské pokrmy, které mu nabíly Nágové, oblékal si šaty z bílého hedvábí a ozdobil se zlatými šperky. Nágové ho potom odvedli k řece. Vstoupili do ní spolu s bímou a během několika chvil ho vyvedli z vody poblíž místa, kde do ní byl vhozen. Užaslý bíma se rozběhl zpátky do Hastinápolu. Ve městě Kuntý uviděla, že se její synové vrátili bez bímy. Ostatní prince překvapilo, že tam ještě není. Předpokládali totiž, že šel napřed. Dur s dušásanou předstírali znepokojení, ale poté jí se radovali, protože Býmu považovali za mrtvého. Ctnostný judištěra považoval druhé za stejně čestné, jako je on sám. Nic zlého netuše matce řekl. Dlouho jsme Býmu hledali v zahradách i v paláci. Šli jsme do lesu a volali jsme ho. Nakonec jsme si začali myslet, že už určitě odešel. Judištěru přepadly obavy. Možná by mu někdo zabil. Kuntý se obávala téhož a požádala ho, aby se s bratry vrátil zpět do paláce, býmu hledat. Když její synové odešli, zavolala Viduru a řekla: O moudrý, bojím se o Bímovo bezpečí. Nevrátil se s ostatními. V Durjodanových očích vydávám často zlý pohled. Vím, že vůči Bímovi překypuje nevraživostí. Možná, že ho zabil. Kuntý doufala, že jí Vidura poskytne útěchu, neboť jeho slova byla vždy hluboce uvážlivá a uklidňující. Vidura jí nesklamal. Odpověděl. Nepřemýšlej tak, o laskavá ženu. Znešený Ryši Vásadeva řekl, že tvoji synové budou žít dlouho. Jeho slova nikdy nemohou být nepravdivá. Totež platí i o slovech bohů, kteří tvým synům předpověděli slavnou budoucnost. Přesto Vidura nezapomněl na zlá znamení, která doprovázela Durjodanou do narození a varoval Kuntí a tě ostražitá. Zlovolný princ byl všeho schopný. Osm dní Kuntí a její synové úzkostlivě čekali na jakékoliv zprávy o Bímovi pak ho ráno devátého dne spatřili běžet k ním. Jeho bílé hedvábné šaty mu vlály ve větru. Přistoupil přímo ke kuntý a poklonil se u jejich nohou. Když vstal, každý z jeho bratrů ho vřele objel. Se sezami radosti v očích se ho všichni dychtivě vyptávali, kde byl. Pima znal okolnosti, ze jakých se dostal do řeky. Když zjistil, že je spoutaný provazy, Domyslel si, že to udělal zlomyslný Duryodana. Vásuky mu jeho podezření potvrdil. Král Nágu díky svému božskému zraku viděl vše. Býma vyprávěl celý příběh svým bratům. Jak se dostal do království Nágu a jak získal darem rásu. Bratři pochopili, že i když kurovci plánovali Bímovu smrt, řízením prozřetelnosti se mu dostalo nesmírného požehnání. Judiště byl šokován, když se dozvěděl o nepřátelském postoji svých bratranců a pečlivě celou situaci zvažoval. Kdyby se starší rodu dozvěděli, co se stalo, mezi princi by zavládlo otevřené nepřátelství a Durodana by se jich jistě snažil co nejdříve zbavit. Postavení pándu ovců nebylo nějak pevné. Jejich otec byl mrtev a králem byl Drita Ráštr který slepě miloval Duryodanu i své ostatní syny a bylo nepravděpodobné, že by se proti ním postavil, aby ochránil své synovce. Judištere tedy přikázal svým bratrům, aby mlčeli. O tom, k čemu došlo, se neměli nikomu ani zmínit. Kuntý se však svěřila Vidurovi, který ji poradil, ať se drží Judištorova návrhu. Pándovci tedy nic neprozradili, ale od toho dne začali být ostražiti a neustále kurovce, a zvláště Duryodanu s Dušásanou sledovali. Kroměsta synu Gandárí, Dritaráštra počal ještě jednoho syna se služebnou, která mu sloužila během dlouhého těhotenství jeho ženy. Na rozdíl od svých bratrů tento chlapec, Jujucu vůči pánovcům žádnou zášť či nepřátelství necítil. Jednoho dne Judyšterovi tajně sdělil, že Durjoden, který byl nezdarem svého plánu zabít Býmu, hluboce zklamán, opět zamíchal velké množství smrtelně jedovatého Durmanu do Býmovi ohromné porce jídla. Býma se smál, když se tu zprávu dozvěděl. Jelikož vypil nebeský elixír nágu, neměl z Durjodany žádný strach. Posadil se před ním, a vesele snědl všechno otrávené jídlo. Důr že to býmovi ani v nejmenším neuškodilo, a s neskrývanou nenávistí zíral na pánduva syna. Ačkoliv kurovští princové pándovce nenáviděli, Bíšma s Vidorou je milovali a trávili s těmito pěticnostnými a laskavými princi mnoho času. Zvláště Bíma k ním od té doby, co přišli z lesa. Cítil otcovské pouto. Měl pándu a rád a nyní pocitoval stejnou náklonost i vůči pándouvým synům. Chlapci mu jeho lásku opětovali a všemožně mu sloužili. Pándouvci se také těšili přízni svého učitele vojenského umění, Kripy. Kripa byl vznešený syn Bráhmany, který přijal povolání válečníka. Jednou pándovců vyprávěl svůj příběh. Jeho otec, rishi jménem Gautama, se podroboval tvrdé askezy a cvičení v boji se zbraněmi k němu štíhnul. Gautamova askeze a umění boje byly tak velké, že se i sám Indra obával, že by ho ryši mohl svou mocí předčít a připravit ho o jeho postavení v nebi. Znepokojený bůh proto poslal krásnou apsaru, nebeskou vílu aby odvedla Gautamovu pozornost od Askeze. Když před sebou ryši spatřil spoře oděnou Absaru, přestal ovládat svou mysl a vypustil semeno. Tu dopadlo do keříčku v řesu a z něj si narodili dvě děti. Gautama po spatření Absary uprchl, aniž by tušil, že zázračným způsobem počal děti. Brzy poté, co zmizel, Našlo obě děti několik králových vojáků a přineslo je do hasty náporu. Nějaký čas poté Gautama, který svou mystickou silou vše pochopil, přišel do města a vyprávěl králi, k čemu došlo. Ryši svého syna naučil veškerému svému vojenskému umění a Kripa se později stal učitelem princů. Bíšma byl s Kripovou výukou spokojen. S chlapců se stávali skuteční mistři ve válečnickém umění. Přál se však, aby se také naučili tajům zacházení s nebeskými zbraněmi a byli tak v boji neporazitelní. Krypovi toto poznání scházelo a Bíšma tedy hledal vhodného učitele, který by mohl prince dále vzdělávat v umění boje. Žádný z těch, které viděl, mu však nepřipadala pro jejich výchovu dostatečně způsobí. Jednoho dne chlapci přiběhli k Bíšmovi s podivnou zprávou. Hráli si s míčem v lese, když to jim míč spadl do hluboké vyschlé studny a oni jej nedokázali dostat ven. Jak tam tak stáli u studny a rozpačitě hleděli jeden na druhého, přišel k ním člověk tmavé pleti. Byl to pohublý a očividně chudý bráhmana. Jeho tělo vydávalo jasnou záři a oči mu jen pláli. Princové ho obklopili a zeptali se ho, jestli by jim nemohl pomoci. Brahmana se lehce pousmával a řekl. Hanba vaší pověsti válečníků. K čemu jsou dobré vaše obratné paže, když ani nedokážete získat zpět ztracený míč? Když mi dáte něco k jídlu, dostanu zpět nejen váš míč, ale i tento svůj prsten. S těmito slovy si prsten sundal a hodil do studny. Judiš mu řekl. O, bráhmanu, získáš-li zpět míč i prstem, pak s svolením zajistíme, abys měl už po celý život o živobytí postaráno. Bráhmana uchopil hrst dlouhých stébla trávy a řekl. Podívejte se, jak tato stébla obdařím slou zbraní. Probodnuji mi míč a pak ho opět vynesu nahoru. Pronesl mantry, a hodil stébla jedno po druhém do studny. První probodlo míč, a každé další se zabodlo do předcházejícího, čímž vytvořili dlouhý řetěz. A bráhmana míč ze studny vytáhl. Princové byli ohromeni. To je skutečně úžasné, ale ukáž nám, jak získáš zpět prsten. Bráhmana si půjčil od jednoho z princů luk a vystřelil do studny jediný ostrý šíp. Pomocí něho dostal ze studny prsten, zachycený na jeho hrotu. Princové se kolem bráhmany zhlukli a požádali ho, a tím prozradí své jméno. Nikdy předtím takové umění neviděli. Bráhmana jim řekl, aby šli za píšmou a popsali mu, co viděli. On již bude vidět, o koho jde. Dodal, že na ně počká v lese, než se vrátí. Chlapci běželi zpět do města a ovšem řekli Bíšmovi. Když vyslechli jejich příběh, oči se mu rozářily radostí. To nemohl být nikdo jiný než dróna, žák jeho vlastního učitele válečného umění, parašurámy. Bíšma toho o drónovi slyšel vyprávět o trošiu hodně. Jistě šlo o řízení prozřetelnosti. Princové nemohli získat lepšího učitele. Bíšma se spolu s chlapci vydal za bráhmanu a když zjistil, že jde skutečně o drónu, jak předpokládal, i hned mu nabídlo místo královského učitele. Dróna nabídku přijal a vydal se s bíšmou do hasty náporu. Když byli zpět ve městě, bíšma nechal drónu, ať všem vypráví o své minulosti. Dróna pohledl na nedočkavě přihlížející prince. Přáli si vědět o tomto neobyčajném bráhmanovi vše. Byl synem Baradwaji, všemocného ryšiho, který po tisíce let sídlil v hlubokém lese a jen před nedávnou dobou odešel do nebes. Přestože byl bráhmana, drónu přitahovalo umění boje. Když žil v poustemě svého otce, naučil se vědě o zbraních od jiného mocného Rishiho, Agnivéši. Získal rovněž poznání o nebeských zbraních od vznešeného parašurámy. Navzdory těmto rozsáhlým znalostem však zůstal chudým bráhmanou a stěží uživil svou rodinu. Proto se vydal do hasty náporu v naději, že bude zaměstnán jako učitel princům. Bížma řekl, usaď se zde ve městě, budej se těšit veškerému pohodlí spolu s korovci, kteří budou poslušní tvých rozkazů. Celé království s veškerým bohatstvím a následovníky našeho rodu jsou tvými. O nejlepší z bráhmanů, tvůj příchod je pro nás velkým štěstím. Drona dostal prostorný znamenitě zařízený dům, vybavený vším pohodlým a udržovaný mnoha služebníky. Pak přivedl do hasy náporu svou manželku a syna, aby s ním žili mezi kurovci a pánovce i kurovce přijal za své žáky. Drona učil prince všemu, co věděl o boji i o zbraních, a chlapci cvičili každý den od úsvitu do západu slunce. Když se roznesla zpráva o jeho válečnické škole, přišli se k vyhlasnému dronovi učit i princové z ostatních království. Bryšňové, Andakové a ostatní slavné a mocné dynastie poslali své prince k drónovi a on je všechny přijal za své žáky. Brzy jich měl na tisíce. Mezi všemi chlapci vynikal Arjuna. Neustále byl drónovi po boku, puzen touhou pochytit i ty nejnepatrnější dovednosti nebo zvláštní triky. Jeho schopnostem, rychlosti, vytrvalosti a odhodlání se ostatní princové nedokázali přiblížit. Arjuna se stal nejlepším a dróna byl přesvědčen, že se mu nikdo nevyrovná. Z přirozené ocovské nákonnosti Chtěl učitel dróna Čária poskytnout zvláštní výuku také svému synovi a Švatámovi. Všem princům dal nádoby s úzkým hrdlem a požádal je, aby je u řeky naplněny. Vlastnímu synovi však dal nádobu s širokým hrdlem, aby se mohl vrátit jako první a získat tak nějakou dobu výuky navíc. Arjuna dronu v záměr pochopil. Naplnil tedy svou nádobu pomocí nebeské vodní zbraně. A vrátil se ještě před ašvatálem. Když drona viděl jeho odhodlanost, usmál se. Jeho touha učit se od svého učitele neměla obdoby. Arjuna vždy dronu pečlivě uctíval a velice dbál každého jeho pokynu. Díky své oddanosti studiu a svému guruovi se stal dronovým oblíbeným studentem. Jednou v noci Arjuna jedl, když tu pojednou zhasla lampa a v místnosti nastala naprostátma. Arjuna pokračoval v jídle, jako by se nic nestalo. Tak si uvědomil, že díky zvykům si dokáže vložit jídlo do úst, i když nic nevidí. Pak začal cvičit lukostřelbu v noci a mířil na neviditelné terče. Když drona viděl jeho nadšení, měl nesmírnou radost a Arjuna řekl. Udělám z tebe bojovníka, který nebude mít na celé zemi soupeře. Nikdo se ti nevyrovná. Učil Arjunu bojovat na hřbetě koně i slona, na bojových vozech i na zemi. Ukázal mu veškeré dovednosti v boji s kýjem, mečem, oštěpem, kopím, šipkami a dalšími druhy zbraní. Naučil ho také bojovat s jakýmkoliv počtem soupeřů zároveň. Jak dróna slíbil, jeho umění se na zemi brzy nikdo nevyrovná. Jednoho dne požádal princ z lesního kmene Nišádu drónu, aby ho učil, jmenoval se ékalavě. E. Dróna odpověděl, že jeho škola je určena pouze pro krále a prince, a ékalavě e. zdrceně odešel. Protože si však velmi přál dosáhnout mistrovství ve válečných vědách, cvičil v lese sám. Zhotovil si podobu dróny a denně ji uctíval a modlil se k drónovi o dovednost v zacházení se zbraněmi. Postupně se z něho stal zkušený lukostřelec. Jednou ho při cvičení vyrušil pes, který začal poblíž hlasitě štěkat. Aniž by psa viděl, i hned vystřelil sedm šípů, které mu pevně zavřeli tlamu. Tou dobou byl v lese Arjuna se svými bratry a uviděli psa s tlamou probudanou šípy. Žasli nad tím a divili se, kdo mohl něco takového dokázat. Brzy na to potkali Ekalaviu a zeptali se tohoto tmavého Nyšády se spletenými vlasy a pokrytého špínou, co je zač. jim. Jsem Ekalavia z kmene Nyšádu, žák drony. Cvičím sám v lese a toužím se stát nejlepším lukostřelcem. Arjunavi se sevřelo srdce úzkostí. Tento chlapec se prohlášoval za drónova žáka, přestože jim byl odmítnut. To bylo zcela v rozporu se všemi náboženskými zásadami. Nikdo se nemohl vydávat za gurova žáka, aniž by jim byl jako žák přijat. Ale i e kalavě dokonce opovrhoval příkazem svého takzvaného gurua. Drona mu řekl, že jeho studentem být nemůže. Níšáda očividně posrádal jakoukoliv odanost dronovi. Navzdory předstírání předstírání opaku, neboť drónů v pokyn nepřijal. Jak si tedy mohl dovolit prohlašovat se za dronova žáka? A navíc prakticky nejlepšího ze všech? Jeho umění bylo udivující, ale získal je na základě neposlušnosti. Arjuna se okamžitě odebral za svým gurujem, aby ho o tom zpravil. Když se poklonil u dronových nohou, řekl. O, mistře, když jsi mě převinul na svou hruď, Slíbil si mi, že budu nejlepším ze všech tvých studentů. Tvou milostí se tak skutečně stalo. Ale vidím, že máš ještě jiného žáka, mocného nižáckého prince E. Kalaviu. jehož umění se blíží mému. Tento bojovník cvičí sám v lese a uctívá tvé posvátné nohy. Znamená to, že se mi vyrovná? Drona okamžitě pocítil znepokojení. Pamatoval si, jak poslal E. Kalaviu pryč. A chápal Arjunovu narážku i obavy. Na několik okamžiků se zamyslel a pak řekl. Pojď se mnou Arjuno, dnes zjistíme, jakým žákem tento princ je. Drona se i hned vydal s Arjunou do lesa. Když je Ekalavya spatřil přicházet, padl k zemi a dotkl se dronových nohou. Pak zůstal stát před dronou se sepětýma rukama a řekl. Jsem tvůj žák, můj pane. Příkaž mi, co si přeješ. Drona překvapeně hleděl na E. i na svou sochu stojící opodál. Připomněl si den, kdy za ním lesní princ přišel a kdy ho odmítl. To, že se teď vydával za jeho žáka, dronu velice rozlobilo. Učitel Kudouovců nechtěl E. předat žádné vojenské dovednosti. Příslušníci kmenu na nižší společenské úrovni obvykle postrádali cnosti členů královských rodů a nenásledovali vědecké náboženství. Předat neurozenému člověku příliš velkou válečnou moc by mohlo být nebezpečné. Dróna si dělal starosti zvláště kvůli Ekalaviovi, neboť kmeny nišádů nespolupracoval s cnostnou vládou kurovců. Dróna nepřijímal do své školy ani princes kurovcům nepřátelských rodů. Drona se nějaký čas rozmýšlel. Jeho první odhad Ekalavi byl očividně správný. Nyšáda projevil nedostatek cnosti tím, že se lživě prohlašoval za jeho žáka. Bylo zřejmé, že mu šlo jen o pověst studenta vyhlasného učitele, aniž ho však chtěl doopravdy poslouchat. S mírným úsměvem nakonec Drona Nishádovi řekl: O hrdino, jestli skutečně chceš být mým žákem pak mi musíš dát nějakou dakšinu. Žák by měl být připraven dát svému guruovi cokoliv. Proto tě žádám o tvůj pravý palec. Drona věděl, že od Ekalavy žádá hodně. Stráta palce by poškodila jeho lukostřelecké umění. Pokud však chtěl být znám jako drónův žák, nemohl odmítnout. Drona si také přál ukázat, že učitele nelze potěšit a dokonalosti dosáhnou nečestně. Tím, že si vezme e Kalaviu v palec, se také zbaví jakékoliv hrozby, kterou by on nebo jeho kmen mohl pro Kurovce představovat. Drona hleděl plno očekávání na lišáckého prince, který okamžitě vytáhl svůj lovecký nůž. Ačkoliv nebyl schopen přijmout drónu v první pokyn, nechtěl, aby byl známý jako ten, kdo nebyl schopen dát svému kurovi dekšinu. Věděl také. Že veškeré jeho poznání a umění by přišlo na zmer, kdyby drónovu žádost odmítl. Bez sebemenšího váhání si tedy palec uřízl a podal jej drónovi. Dróna si palec vzal a princi poděkoval. Požehnal mu zvednutou rukou, otočil se a rychle odešel následován Ardnou, kterému se viditelně ulevilo. Svým rozhodným zásahem drona nepochybně podpořil náboženské zásady.